Gómez, també la Roser Massaguer i diria que també falta algú més estem esperant doncs, per començar aquest pla no sé si començarà sense ells I, I com preparat? No, sí, ara descomptem hi... anem de que havia a la reunió i ara quan vingui és... no, doncs, no sé, ha... uh... doncs ara perquè hi ha aquesta reunió de l'IPEP doncs la gent està a punt sí. sí, sí, sí. d'arribar Ara veiem si podem escoltar millor a l'alcalde. laboral de l'Ajuntament de Palafrugell a l'estructura retributiva i als conceptes retributius del personal funcionari. Un 4. Unificar el manual de valoració de llocs de treball de l'Ajuntament de Palafrugell en el sentit de pagir un nivell al factor F4 de perillositat, de manera que es valori la perillositat nivell 4 extrema en 45 punts per recollir el fet que el nivell de perillositat del personal de la policia local està per sobre de qualsevol altre lloc de treball de l'Ajuntament de Palafrugell. 5è. Modificarr les fitxes del lloc de treball incloses en el manual de funcions específic de la policia local per tal d'incloure la modificació relativa a la puntuació del factor F4. Sisè establir el complement específic fix, del personal del servei de l'Ajuntament de la Frugell amb criteris d'equitat interna de manera que la quantia del complement específic en termes anuals, incloent 14 pagues sigui el resultant d'aplicar la següent fórmula quantia anual del complement específic fix 27,25 pels punts del lloc de treball més 4.000 setè, pel que fa al complement específic variable afegir al pacte de condicions de treball del personal funcionari al conveni col·lectiu del personal laboral L'apartat H en el punt 922, que quedaria redactat com segueix. H. Complement per maneig i custòdia de sumes en metàl·lic i objectes de valor. El personal de la corporació que tingui una especial responsabilitat per la confiança que exigeix el maneig i custòdia o trasllat de quantitats econòmiques en efectiu i o d'objectes de valor, percebrà un complement diari d'acord amb el següent detall. Maneig de metàl·lic i custòdia d'objectes de valor i responsabilitat de reposició. <coughs> El personal maneja, custodia i o trasllada diners vinculats a cobraments, preus públics, taxes i impostos. I és responsable d'equadrar la caixa i reposar els diners si en falten, així com la custòdia i objectes de valor al qual hagin de reposar en cas de pèrdua, 12,50 euros. Vuitè, també pel que fa al complement específic variable, modificar l'apartat 6F del capítol 8 del pacte de condicions de treball del personal funcionari, que quedaria redactat com segueix. F. Tornicitat. Es concedeix una compensació econòmica pel concepte de tornicitat. En aquest sentit, s'entén la tornicitat com la penalitat que comporta per a l'ocupant del lloc de treball l'haver d'estar submès a canvi de torn periòdic de matí i tarda o de matí, tarda i nit, és a dir, per la tornicitat, així com per la penalitat que suposa la possibilitat de fer canvis en aquests torns. L'import que es percebrà per aquest concepte serà de 93,07 euros mensuals pels funcionaris de carrera i 74,75 euros pels funcionaris interins. Es percebrà mensualment aquest concepte sempre i quan s'hagi treballat real i efectivament d'acord amb el quadrant establert, almenys el 80% del mes. Els efectes del càlcul del percentatge de temps treballat real i efectivament d'acord amb el quadrant establert no es tindran en compte les absències per... ...vacances, dies d'assumptes propis... ...permís per deures inexcusables... ...permís per naixement o adopció de fill-filla... ...permís per defunció de familiar de fins a segon grau... ...permís de maternitat o paternitat... ...compactació de l'entància... ...ni compactació de la reducció de jornada per cura de menor... <coughs> Permit, ...permís per visites mèdiques derivades d'una malaltia crònica... ...permís per concorrens ments finals... ...i altres proves definitives d'aptitud... ...durant els dies de la seva celebració... Permís per realitzar les funcions sindicals o de representació del personal en els termes que es determini, incapacitat temporal per contingència laboral, accident laboral o malaltia professional, incapacitat temporal en supòsits d'intervenció quirúrgica i en supòsits de processos oncològics, i en canvis considerar temps no treballat real i efectivament les següents circumstàncies: gaudi de permisos recollits a la legislació vigent i no inclosos en l'apartat anterior, absències per incapacitat Indisposició sense baixa perité i incapacitat temporal per contingència comuna que no estiguin recollits en l'apartat anterior. <coughs> Punt 9. Establir en base al pacte de condicions de treball del personal funcionari i al conveni col·lectiu del personal laboral i els punts 7 i 8 del present acord que els complements específics variables seran nocturnitat, caps de setmana, perllongació de jornada, dies festius treballats, comissions, complement, de de dues rodes, jornada partida, complement per maneig i custòdia de sumes en metàl·lic i tornicitat. Punt de Z, Fer constar que el concepte regulat en el punt 3 del pacte de condicions de treball del personal funcionari i al conveni col·lectiu del personal laboral quinquenis quedarà suprimit. La quantia que estan percebent per aquest concepte el personal que l'havia meritat, a partir de la data d'aplicació del present acord, es percebrà en un concepte fix i singular, mentre siguin personal de l'Ajuntament de Palafrugell. Aquest complement personal o serà complement personal i no del lloc que ocupen. L'import d'aquest complement no s'actualitzarà. Punt 11. Insta al Govern municipal i a la representació del personal que inicien el procés de negociació col·lectiva per tal d'acordar la destinació de la quantia que correspondria a Quinquenis, que hauria d'entrar en vigor quan s'inicia l'aplicació de la relació de llocs de treball. Punt dotze, El trasllat a la nòmina mensual dels complements retributius establerts en la relació de llocs de treball s'effectuarà prèvia negociació col·lectiva i, posterior, acord o ple, on, per cada anualitat, s'estableixin els criteris per a la implantació de les diferències quantitatives que suposi la seva aplicació. En aquest sentit, fer evident que la distribució no lineal de l'increment de la massa salarial pel que fa al complement específic haurà de ser determinada anualment en la mesa general de negociació de matèries comunes. En aquest sentit, s'instal·la al govern municipal i a la representació del personal que inicia el procés de negociació col·lectiva per determinar la distribució no lineal dels increments de 2019 de complement específic. D'acord amb allò establert en el Reial de Llei 24 2018 de 21 de desembre de mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic. L'entrada en vigor de la nova relació de llocs de treball es farà efectiva quan s'hagi formalitzat l'acord de la mesa de negociació i posterior acord del ple relatiu als increments no lineals del complement específic pel 2019. Punt 13. Indicar que, atès la previsió d'equitat interna establerta en la relació de llocs de treball és voluntat de l'equip de govern que s'assoleixi en un període de 4 anys, 2019-2023, en qualsevol cas... Un cop assolida l'equitat interna establerta, la fórmula de càlcul del valor del complement específic fix s'actualitzarà anualment, d'acord amb els increments atributius establerts per les respectives lleis de pressupostos generals de l'Estat, d'acord amb el següent criteri que permetrà mantenir l'equitat interna. <coughs> Quantitat anual del complement específic fix, 27,25 per l'increment derivat de la llei de pressupostos generals de l'Estat per punts del lloc de treball, més 4.000 per l'increment derivat de la, llei general, de la llei de pressupostos generals de l'Estat. Punt 14. è Constituir la comissió de seguiment de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Palafrugell que tindrà per objecte els treballs previs a la negociació col·lectiva relatius a les propostes de modificació de la relació de llocs de treball Aprovada mitjançant aquest acord, així com les propostes de modificació del manual de funcions general i el manual de funcions específic de la policia local. Aquesta comissió estarà integrada pels següents membres, president, presidenta, regidor, regidora, que tingui delegades les funcions en matèria de personal, dos representants del comitè d'empresa, quatre representants de la Junta de Personal, el tècnic o la tècnica d'Organització i Recursos Humans i el secretari o la secretària de l'Ajuntament. <coughs> Així mateix es podrà convidar a les reunions de la comissió els ocupants de llocs de treball a tractar i els seus comandaments quan es consideri necessari. El règim de funcionament serà el següent. La comissió reunirà prèvia convocatòria del president o la presidenta. Les funcions de la comissió seran deliberants i assessores. La comissió no adoptarà acords vinculants, sinó que serà un espai de debat i anàlisi previ per tal que l'equip de govern municipal pugui realitzar les propostes a negociar i aprovar. <coughs> Punt 15. Instal el govern municipal l'inici dels treballs per tal d'establir els criteris que regiran l'avaluació i determinació del complement de productivitat. I punt 16. Que no es havia quedat amb la proposta, que és la informació pública d'aquesta aprovació inicial i que en tot cas determina que es posa al públic la relació de llocs de treball en el BOB de Girona i a l'ETAOLE municipal durant el termini d'un mes. A comptar des del següent el de la publicació del corresponent anunci en el BOB. Període durant el qual els interessats o les interessades podran examinar-la i presentar les reclamacions o al·legacions que considerin oportunes davant del ple. La relació de llocs de treball es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions o al·legacions. En cas contrari, el ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les. A es notificarà aquest acord a la representació dels treballadors i es publicarà a la intranet municipal. Bé, gràcies, senyor secretari liat una mica el sistema que fèiem els altres, però jo crec que ha anat bé. Primer de tot, eh, bueno, el regidor Xavier Junama farà la, la defensa d'aquest punt. A mi sí que m'agradaria aclarir abans de començar aquesta defensa del punt que aquest ple extraordinari es convoca per aquest, per aquest punt. El següent havia de passar el següent punt sobre els IFS havia de passar al mes passat, però sabiant que havia aquest extraordinari, eh, doncs hi ha posat. Però la, la raó d'aquest ple extraordinari és, és aquest. Uh, és veritat que pot sobtar que es faci un ple extraordinari just abans de les eleccions per, per aprovar això això no vol dir que s'hagi anat de, de, de pressa, sinó tot el contrari uh, es porta un any negociant, com a mínim un any amb unes negociacions, que ho explicarà el senyor regidor, unes negociacions uh, doncs, doncs, uh, doncs uh, com, han de ser, com són les negociacions amb el, amb, amb el personal cedint de totes les parts per part dels sindicats, per part de Part, per part dels representants de, de, dels treballadors com per part de, de, de l'Ajuntament i que l'acord eh, quasi, quasi fa mesos que estava però els serrells eh, costen molt d'acabar-los de, de, de tancar nosaltres estaven convençuts que el mes d'abril la podríem aprovar però eh, no, no el presentaven fins que no tinguéssim tots els serrells i totes les coses doncs, ja tractades i ben tractades Llavors, per això dic d'aquí una mica l'explicació d'aquest tipus creiem nosaltres de que abans de que entri el nou govern a partir de les eleccions que hi haurà d'haver-hi el 26 de, de maig, doncs que, com que això no es fa per l'Ajuntament, es fa per els treballadors, i a més era una qüestió que nosaltres ja havíem tomat amb el govern anterior, l'única cosa que hem fet és continuar-ho i arribar-hi a un acord amb els treballadors, i per això creiem necessari d'aprovar-ho doncs en aquest ple, eh, perquè, diríem, és el fruit de, de, doncs de tot aquest temps de negociacions. Ara sí, el senyor Jonama ens explicarà la part resolutiva, ja ens l'ha explicat el senyor secretari, sinó una mica les qüestions que vostè cregui més oportunes com a, com a, com a persona que ha sigut representant de l'equip de govern en totes aquestes negociacions. Molt bé, moltes gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, és un acord complex, no sé massa per on començar. En tot cas, he pres unes notes que crec que val la pena destacar i, en i faria incís una vegada més amb una mica el que explicava ja l'alcalde, que és que amb aquest acord volem tancar una etapa de govern i deixar la taula neta per als responsables del proper mandat de continuar amb aquests treballs de negociacions eh, que encara falten. En aquest sentit, m'ho volia fer eh, especial les ments d'aquests punts que avui portem a acord a partir del crec recordar que és el 12 o del 11 punt de l'acord la, d'avui, que una mica deixa... Eh, com a deures, diguem, a arribar doncs, a, constituir, a constituir la, la, la comissió de, de seguiment de la relació dels llocs de treball. Bé, deixa tot una sèrie, a partir del punt 11 fins al 15, è deixa tot una sèrie de deures en el proper equip de govern que entrin en al proper mandat que crec que, que val la pena fer recalcar que, que és important treballar-hi i que és important continuar amb aquestes negociacions i anar-ho anar enllestint perquè és una... És, és una matèria complexa, és una matèria... És, aquesta relació de llocs de treball ens ve donada a partir del pla operatiu de, de recursos humans que van engegar l'antic equip de govern al juny de 2012. S'ha d'agrair molt especialment que tinguessin aquesta iniciativa perquè realment cal, per criteris de transparència, objectivitat i equitat, doncs, tirar davant tota aquesta... Aquest, aquest pla operatiu que va començar també amb la contractació del, del personal de recursos humans, etc etc I en tot cas, avui estem aquí eh, a provar aquests, aquests punts que esmentava abans el secretari re, relatius a la, a la relació de llocs de treball. Um, segur que és un dels projectes més importants de cares al personal d'aquest Ajuntament i i constitueix una, una peça clau per poder donar suport a la transformació de l'administració i la seva adaptació a les necessitats de l'entorn. La relació de llocs de treball és un tècnic a través del qual es realitza l'ordenació del personal, d'acord amb les necessitats dels serveis. Per la seva elaboració són fonamentals, a banda dels recursos tècnics, la col·laboració del, del conjunt de l'organització és a dir, el personal, els representants dels treballadors i, evidentment, el, el lideratge polític, que, que esperem que, per la meva part, hagi estat eh, el, suficient, el suficientment positiu de cara a, a, a, a, a, a l'altra banda de la taula, de la part dels de representants dels treballadors, i que, com he dit abans, segur que ja ho va ser-ho amb l'anterior la, equip de govern, amb la, Judit, la regidora Judit Saragossa al cap Per capdavant. Eh... Hem continuar treballant en aquest sentit i en tot cas donar les gràcies molt especialment en els, els sindicats per dels quals avui ens acompanyen per, per, per aquestes eh, lluites eh, que hem anat tinguent en aquestes meses de negociació i, i, i bé, estic convençut de que en, en tot cas eh, eh, el que anem a provar avui eh, és, és una... És una donarà satisfacció a, tot aquest, a tots aquests mesos que hem tingut de, de, de constants negociacions a, a les mesos de negociació. Uh, a partir d'aquí i de l'estudi de la primera proposta de la Primera proposta retributiva basada en l'equitat interna va engegar, com deia, totes les negociacions sobre la política retributiva. En aquestes negociacions també s'ha tingut en compte l'estudi d'equitat externa en relació a altres ajuntaments de les comarques gironines, ja que és fonamental garantir que l'Ajuntament sigui una organització que atregui el talent per tal de continuar tenint un capital humà a de les reptes de la, de, la gestió, de la gestió pública pel que fa a la negociació amb la representació del personal per arribar a la proposta de relació de llocs de treball que es debata avui al ple, eh, des del govern s'ha vetllat per aconseguir una política retributiva equitativa i que alhora sigui assolible i sostenible. Per la seva banda, un dels objectius de la representació del personal és que la congelació salarial temporal per aconseguir aquesta equitat no afectés a més del 15% del personal. Crec que hem d'agrair, com deia, la bona voluntat de totes les parts, especialment dels representants del personal, perquè crec que hem aconseguit aquests objectius proposats. Un cop l'Ajuntament disposi de la relació de llocs de treball, queda, queda feina per fer. En primer lloc, la feina tècnica d'implementar-la, i d'altra banda, des del lideratge polític, continuar apostant per una gestió del personal i una organització orientada als objectius i els resultats que motivi el personal i afavoreixi el desenvolupament personal eh, per del professional. bé Jo crec que una mica amb, amb aquests quatre punts que, que us he indicat eh, queda una mica resumit tota, tota, tota aquesta proposta que portem avui al ple i que espero que, que sigui ben acollida per part de tots els grups perquè entenc que és una proposta que, que Bé, que, doncs, que, que com més eh, gaudeixi del, del, de l'acord general de tots, com l'hem tingut amb els sindicats, doncs, eh, doncs crec que és bo perquè per l'organització eh, vagin davant i, i, com deia, doncs, tinguem l'oportunitat de tenir els millors treballadors a casa nostra i també, per la, per la nostra part, també que siguin els millors remunerats possible i que tinguin les millors condicions de treball possibles. Fins aquí la meva exposició. Moltes gràcies. Gràcies, senyor regidor. Ens farem un torn de dels portaveus. L'Aberta més volies participar. Sí, sí primer en Guillermo. No ho dic per... Eh, gràcies, senyor alcalde. Sí, senyor senyor Sí, gràcies. Eh, bueno, des del meu grup, eh, Diguem ens alegrem que s'hagi arribat a, a final de a Port, eh, que estiguin d'acord. Eh, ha sigut quasi quatre anys de, de negociacions, de... Eh, amb una negociació tothom cedeix s'ha arribat a l'acord i esperem doncs, que sigui això millori doncs, la, la, el personal de la casa estigui contenta eh, per donar millor servei a tots els ciutadans tot això, ara, és clar nosaltres des del nostre grup farem l'extensió perquè considerem que aquest plaer, no sé per quines causes s'ha fet, fet avui en plena campanya electoral. Suposo que són causes majors, però això no ho compartim nosaltres. Si s'hagués fet el 30 d'abril el nostre vot hagués sigut doncs, favorable. Gràcies. D'acord, gràcies. Uh, sí. Senyor Alcalde. Gràcies, senyor Alcalde. Bé, normalment quan, quan intervé l'equip de govern no sol que agafar la paraula, però sí que avui entenia que davant de la importància del que estem aprovant, doncs, que sí que valia la pena doncs, poder parlar en nom també de, dels nostres, del nostre grup i, per tant, de, dels meus companys. A Primer de tot, donar la benvinguda al senyor secretari, perquè avui hem un ple extraordinari, però s'incorpora doncs, i és el primer ple doncs, que, que realitza. D'altra banda, dir-li que normalment amb aquesta edició d'aquest ple, que amb l'anunciant, n'hi ha prou. I després passem a explicar-lo. Però, però en tot cas, això és el, una qüestió de, de, del primer dia jo crec que ja unirem anirem Polín. Dit això, voldria començar pels agraïments. Jo crec que aquí s'ha fet una feina molt important, no voldria oblidar-me a ningú, però jo crec que també és molt just parlar doncs, de la senyora Judit Saragossa, perquè en el seu moment ella era la responsable d'això, també evidentment de, del senyor Xavier Junama, per la part, que podríem dir política, i també doncs, a, tant de l'anterior alcalde Juli Fernández com, com d'en Josep Pi Ferrer, però també per la part tècnica. Jo crec que cal destacar, sobretot, doncs, que això va començar tant amb en Maria Vilarnau en el seu moment, com sobretot la implicació que ha hagut de tenir, perquè és la responsable doncs, de tots aquests temes, doncs, la, la senyora Sílvia Esteve, i també, com no... Avui tenim aquí una representació important doncs, de, de tota la mesa, de, dels treballadors que no s'han volgut perdre, doncs entenc jo, un dia tan important com avui. No? Perquè al final sí que és veritat doncs, que ha sigut un document que a més a més jo crec que ha suposat una oportunitat molt important, molt important sobretot perquè ha estat un exercici de transparència, d'objectivitat, eh, també d'equitat, abans ho comentava el regidor, no? i que a més a més jo crec que entre tots hem entès que també era una oportunitat per millorar. Jo crec que això ha format part de, de l'essència. No? Ara, tot això ha doncs, envoltat d'una grandíssima complexitat, perquè bueno, a la que retocaven qualsevol cosa veiem que després empitjoràvem una altra. Per tant, era molt difícil, sobretot, no deixar cap col·lectiu que quedés en endarrere, eh? sobretot que realment això fos una millora, i per tant, aquí hi ha hagut una feina eh, molt gran, molt important, molt complexa, i que realment, si s'ha arribat a un acord, ha sigut, jo m'agradaria destacar-ho, per la bona predisposició de totes les parts. O sigui, arribar a un acord com s'ha aconseguit fer, sobretot ha estat possible doncs, gràcies a això. No? Jo diria que, que probablement és del document estratègic, com a mínim des que jo sóc regidor, dels més importants que hem aprovat. Perquè, és clar en tota organització, en tota institució, una de les parts fonamentals eh, són els seus treballadors, no? Per tant, arribar a un acord d'aquestes característiques realment era, era important. I a banda del fet de que avui, doncs, ara ho demanava el regidor i dubtava doncs, del, per què, no? del per què es feia aquest ple, jo li dono dos motius. El primer és perquè des de la nostra perspectiva considerem que un acord és madur i ja s'ha assolit, el millor que es pot fer és ja tancar-lo i realment després de quatre anys hi havia ganes doncs, de poder, en aquest sentit, passar pàgina i obrir-ne una de nova, perquè al final això haurà d'haver-hi una comissió de seguiment, haurem de parlar d'altres temes i també acabar empolint algun serrei, no? però ja estava prou madur com per acabar-ho executant. I segona qüestió, i perquè aquesta des de la nostra perspectiva també és molt important, és que nosaltres vam agafar el compromís polític el compromís polític que si hi havia la possibilitat de tancar això en aquest mandat ho faríem, i ja ha sigut. Per tant, entenc els dubtes, entenc la... la podríem dir, la queixa, no? Uh, però, bueno, nosaltres li tracirem el perquè i, a més, bueno, jo crec que els treballadors en poden donar fe de que, de que això ha sigut així i, de fet, ho vam acabar de tancar dilluns passant, no? Per tant, consideren que és un bon acord, un acord en què d'una manera o altra tothom ha sortit guanyat, d'una manera o altra tothom ha hagut de cedir respecte a les seves pretensions i també hi ha una part important i és que tenim l'informe favorable al senyor Interventor, perquè aquesta és una altra. Eh? També hi havia ho havíem de quadrar tot i amb els números quadres aquest és un apartament molt important i que jo crec que s'hauria de destacar perquè no ho fem a canvi doncs, de deixar l'Ajuntament doncs, eh, en una situació precària jo crec que és una situació que tothom ha entès fins on es podia arribar, quins recursos són els que teníem i amb, amb, bueno, amb tot això s'ha sabut ajustar per tant, eh, bueno, jo volia això, agrair a tota la gent doncs, que n'ha participat doncs, a l'esforç que s'ha fet i donar-li la transcendència i la importància que té perquè realment doncs, eh, poder aprovar ja, per fi aquesta valoració dels llocs de treball, doncs crec que com a exercici ha sigut eh, important eh, per tot el que ens ha portat i també doncs que ha sigut complicat arribar-hi i per això doncs creiem doncs, que és important poder deixar ja tancat avui aquesta part. Doncs gràcies. Jo només dues paraules, més per completar el que acaba de dir l'Albert. De fet, l'Albert el que ha fet és el discurs que hem portat d'alcaldia, o sigui, ha parlat com a, a d'alcaldia perquè és un tema que a part d'ell com a tècnic des d'alcaldia l'hem portat conjuntament doncs sabeu vosaltres que ens heu tingut tant un com l'altre i llavors doncs el que ha fet és una mica, jo no puc res més que afegir-me eh, perquè no pot ser d'altra manera el que acaba de dir ell, perquè acaba de parlar doncs, doncs totes aquestes dificultats que hem tingut des d'alcaldia per portar-los i que estem molt contents de que, de que ho podem portar i que podem portar-ho eh, diríem amb, amb, amb, amb, positivament, no? Sense, sense haver de, de renunciar a coses que ...que tots ens hem vist en cibiu. Sí, senyor Fernández. Sí, agência Saragossa té la paraula. Sí. Sí, gràcies, senyor alcalde. El nostre grup farà un vot d'abstenció. Ens hagués agradat arribar a un consens... ...i poder votar a favor... ...però entenem que, que ens és impossible... ...i ja explicaré el perquè. Aquesta abstenció serà en sentit constructiu... ...se'ns va convocar per la Comissió Informativa... ...el dijous passat, no hi havia la memòria tècnica i no hi havia els informes ni de l'interventor ni del secretari. Entenem que no hi hagués el del secretari perquè hi havia hagut el canvi, però a més a més, després de revisant la documentació, ens en vam adonar que fins i tot l'informe de la lletrada externa, que és l'assessor amb recursos humans, era incomplert. A la proposta d'acord era incompleta perquè no posava ni que s'exposaria públicament ni el període d'al·legacions ni que el fet de no haver-hi al·legacions es devindria una aprovació definitiva. Entenem que això crea una inseguretat jurídica, que l'expedient no estava ben vestit ni tenia tots els informes que calien. I, i revisant la documentació sí que hem vist que aquest pla extraordinari potser ha estat sobrer, potser es podia haver deixat per una aprovació per al nou equip de govern, perquè, entre altres coses, s'ha fet molt a correcuita. L'acord amb Junta de Personal i Comitè d'Empreses del 21 de març, però examinant l'expedient hem vist que l'informe de la lletrada externa és el 6 de maig i aquest és incomplert perquè deixa un punt per aprovar. Ens diuen un punt que les retribucions que es devenen com a conseqüència del paral·lel augment de les funcions assignades no han estat analitzades en aquest dictamen perquè tal com estableix el document que s'analitza resta pendent l'informe tècnic, o sigui, la lletrada no tenia la suficient documentació com per acabar de fer el seu dictamen, que acrediti que tractant-se d'aquests ajustos imprescindibles pel contingut dels llocs de treball tenen caràcter singular i excepcional. Veiem que l'informe de l'interventor és del 9 de maig, és del dia que teníem la comissió informativa, l'informe del secretari que recull el de la lletrada també és del 9 de maig i inclou eh, el, seus, el senyor secretari en el seu informe, subscriu la integritat del contingut de l'informe de la lletrada, però aquest informe no és complet. En conseqüència informa favorablement una proposta d'aprovació inicial tot i que aquest dictamen jurídic no és complet. Entenem que això crea inseguretat jurídica, que l'expedient no, no podia haver-se passat d'aquesta manera i és per això que pensant en positiu entenem que tenim aquest mes per fer les al·legacions i per intentar que aquest expedient quedi ben vestit i si podem millorar-lo en positiu i per això el nostre vot d'abstenció. Sí Bé, jo en tot cas eh, per una banda m'alegro que l'abstenció la, la, vingui donada per una qüestió que no sé si hauríem de, de revisar lo o no jo entenc que en tot cas eh, feiesment del punt setzè que s'ha afegit s'ha afegit a eh, Eh, doncs avui l'ha esmentat el, el secretari, entenc que és un punt gairebé d'ofici que en tot cas no, no afecta el contingut del, del, dels acords en quant, en quant a, a, a la seva naturalesa, diguem eh, podria haver, si no hagués estat recollit a la, a la, en aquest acord, diguem que Uh, o sigui, si no hagués estat recollit ara si no s'hagués afegit ara entenc que el, els, els, els, les qüestions que s'aporten a, a aprovació uh, igualment són les són, són les que diguem, les que s'haurien d'aprovar és dir, que no, no afecta el contingut de la, dels, del, dels, de la resta de, de, de punts del, de l'acord i per tant crec que donar importància això fins al punt de donar una extensió a, a en aquest acord és important una mica, bueno, agafar una mica així en pinces. Quan els informes que parla de la lletrada i del secretari, jo entenc que en punt, en el moment en què el secretari considera que, que aquest és un acord que es pot portar eh, a ple, més tinguent en compte que es fa amb un ple extraordinari, eh, jo crec que, vaja, no sé si és, són preceptius o no els, els, aquests informes de que, de que fas ment, però uh, vaja, jo crec que uh, és una mica voler uh, fer passar el clau per la cabota. Eh? En tot cas, uh, bé, entenem l'extensió com una crítica uh, general a, a la nostra, a la nostra diguem, manera de fer. Nosaltres continuem satisfets de poder tancar aquesta etapa i com deia abans, eh, amb aquests acords que queden pendents d'anar, aquests arrells, aquestes, aquesta resta, de, aquesta continuació del treball, eh, diguem, que es pugui començar amb, amb un contador diguem, des de zero, que, amb, amb, amb aquestes qüestions ja tancades, entenc que també hi ha, el, crec jo, la, la, la satisfacció de, de, de, la, de la part, diguem, de la, dels, dels treballadors, en un sentit en el sentit de que justament també per part d'ells eh, doncs, hi ha interès a que això no sigui una cosa que s'aternitzi sinó que, que s'impulsi i, i, i que es vagi desenvolupant i la prova d'això és que en pocs d'aquests eh, temps que més cap aquí hem realitzat força mesos de negociació més de les que són habituals justament perquè perquè s'anava fent aquesta feina, justament perquè, perquè hi havia aquesta voluntat de totes les parts de poder anar enllestint i, i anar tancant aquests temes. En tot cas, eh, igualment, eh, voldria agrair tant, tant al senyor Genove com, com a, a vostès doncs, aquesta abstenció, perquè crec que al final eh, qui en sortirà beneficiat és el personal d'aquest Ajuntament, i per tant eh, crec que... Crec que, bueno, que és, és d'agrair això, que aquest, que aquest acord es pugui, es pugui aprovar avui i, i, i poder continuar després amb el proper mandat, amb com dèiem, amb, aquestes, amb, aquesta, amb la resta, de, amb la resta de, de feina que queda per fer. Molt bé. No, res més per afegir. Gràcies, senyora Jonama. Avui dia, una de les dues intervencions parlaven sobretot d'aquesta certa precipitació. Si ho importat portat el mes d'abril, haguéssim hagut de córrer? Molt i no es, es tractava no no de córrer, sinó que es tractava d'acabar de dels quatre serrells que hi havia, no van voler forçar la màquina i van de, per això varen decidir eh, passar-lo a, a, a, a fer aquest ple extraordinari en, el, en, aquest, en aquest mes de maig. Uh, vostès són conscients de que, perquè ho són, perquè a més sobretot la senyora jutg Sarragossa hi havia estat treballant de la complexitat d'aquest acord, és molt complexa i, els, i tots els petits punts que queden els sarrells, que, que queden per tancar, no es varen poder tancar fins dilluns de la setmana passada. Eh, uh, malgrat havíem previst de tancar-lo, no sé si el, el dijous el, el dijous anterior hi ha hagut i, un prei de mesos que s'han hagut de jornada per diferents motius. I com problemes. que hi ha algunes qüestions per no precipitar-ho hi hi deixar hi hi hi hi i ho van fer -ho el, el, el següent dilluns i respecte a les qüestions tècniques que parlava la senyora Judit Saragossa nosaltres tenim plena confiança en els nostres sabers tècnics i sobretot encapçalats per l'interventor i pel secretari i per tant creiem que, doncs, que tot, està, tot està correcte com no podria ser d'alta manera si no hi ha cap altra intervenció eh, passarem a votar-ho vots a favor d'aquest punt, del punt número 1 Pots en contra? Abstencions? Ara, el senyor secretari ens l'hauria de llegir perquè si la gent que escolta per la ràdio sabria el resultat de la votació. El senyor, el senyor interventor, li ajudarà que, que ens ha de fa. 7, 8 no, no. 11, 11, 11 a favor i 9 abstencions i pot dir també els si, els que voten a favor dic perquè així és la gent de la ràdio el pot els 11 de l'equip de govern i les abstencions 11 de l'equip de govern i 9 del de i del partit socialista i el senyor Pujol mica en mica mica en mica Potent. Sí, que ja he canviat queda un queda un un que no ve molt bé doncs passem al punt número 2 com deia el senyor Gómez només llegeixi la introducció i... no ha eh, anat bé perquè aquest calia, jo crec que calia en el, en el punt anterior però això no l'hem tallat eh, perquè la degut a la importància del punt, doncs que vostès ens hagi llegit tots els, tots els apartats, tots els acords que hi havien en aquest, només amb l'anunciat ja ho, acabarem, ho completarem nosaltres. Molt bé, doncs el punt número 2 seria la modificació pressupostària de crèdit extraordinària a càrrec del romanent de tresoeria en aplicació del superàvit d'estabilitat pressupostària 2018. Sombert Gómez farà la primera part i després eh, la senyora Rosa Massagué ho acabarà de completar. Sí, ja. Gràcies, senyor alcalde. Ens avancem una mica a la crítica doncs, que ha anat sorgint respecte a aquest ple. A dir que, sobretot, en aquest punt d'acord, i ja en podríem dir que a dues parts. Una part que és més política, lògicament, la, la... però també una, i molt important, i per això s'ha decidit incloure abans d'acabar el mandat, aquesta part més tècnica, i és que des de d'Urbanisme se'ns va demanar, des dels serveis tècnics, que miréssim d'avançar, perquè després els terminis, com vostès saben, tot el que fa relació a les inversions financerament eh, sostenibles són molt, molt, molt ajustats i també molt estrictes. Per tant, es va creure convenient poder avançar, perquè amb aquest impàs que ja sempre entre les eleccions i no aquí de govern, doncs ja poden avançar en eh, feina. I volgudament, volgudament i això voldria insistir, eh, doncs no s'ha incorporat tot el romanent en inversions financerament sostenibles, sinó que s'ha deixat una part eh, molt important, més de la meitat, al voltant de superior als 800.000 euros, per tant, avui doncs, sí que decidim el destí d'aquests 600.000, però en deixem una part encara molt més important per decidir i perquè entenem que això ja ho ha de poder decidir el nou equip de govern i que en aquest sentit no, no farem doncs que la, diguem, la feina administrativa es vegi perjudicada o que s'hagi de fer molt, molt de pressa. I deia que aquest punt també, evidentment, té una part política i és cert doncs que, lògicament, Uh, els diners allà on a desti... on els ha detineem. Siga sí aquí hi ha doncs, una part de criteris polítics. Uh, i jo crec que la les ja explicarà exactament ons què destinem cada cosa, però bàsicament així com a altres inversions financerament sostenibles havím de destinat molts recursos a la part d'equipaments com podeu comprovar en els que passem avui, sobretot va destinada més en el que és apartats com clar pagarrà, com és el tema dels carrers i després també una part que creiem que és important ja desencallar d'una vegada per tot, que és el tema de la vigilància i de la incorporació de càmeres de, de seguretat no? de control d'accés per tant, eh, bé, aquesta seria una mica per dir alguna manera el resum de, del per què doncs, avui hem decidit aprofitant aquest per extraordinari per portar doncs, també aquesta, aquesta aplicació eh, d'incorporació doncs, en aquestes invencions inversions, inversions financerament sostenibles sí. Té la praula la senyora Rosi Masseguer Gràcies, senyor alcalde. Com bé deia l'Albert, aquestes inversions van destinades a sis projectes. Execució del projecte de sanejament de Tamariu, de tercera fase, 69.431 euros. Obres al carrer Rescassa, segona fase, 38.109 euros. Obres al carrer Sant Josep, 169.233 euros obres d'adequació de la Rambla de Pozo Alcón, 80.000 euros, obres del carrer Trafí, 170.000 euros i les càmeres de videovigilància, 100.000 euros. Uh, això suma un total de 676.000 euros. Sí. Sí, gràcies, senyor, senyor alcalde. Bueno, eh, semblant a l'altre punt, no vull valorar ni els criteris tècnics ni els criteris polítics. El meu grup fa una extensió. Sí. Molt bé, gràcies. Sí. Sí, gràcies, senyor, senyor alcalde. Senyor Fernández. Bé, com ha molt bé ha dit el senyor Gómez, evidentment aquesta proposta té una part eh, política, de decidir on van els recursos, i una part també de tempos de com s'aproven els projectes. Jo afegiria una més, que és que a nosaltres ens hauria agradat, eh, doncs, si més no ara que l'alcalde en una conversa em va anunciar alguns projectes no hem vist físicament cap projecte ni sabem exactament per exemple quina partida de 100.000 euros per inversió de càmeres i no tenim coneixement de quines càmeres on es posaran les càmeres per què seran les càmeres per tant ens ha agradat tenir una informació prèvia però jo crec que en política també això ho he llegit una miqueta amb el punt anterior que ho m'ha dit la regidora és una extensió tècnica en la voluntat clara d'intentar millorar perquè són conscients de l'acord que és important, però en la política també van important, són importants les formes de fer les coses. I jo crec que si vostès tiran de d'hemeroteca d'aquest Ajuntament, i li parlo un que fa temps que està, mai en cap campanya electoral, mai hi ha hagut un pres extraordinari per aprovar temes com aquests importantíssims. Un, que, que era un acord que hi havia amb els treballadors, i l'altre que són inversions en Amb un projecte que surt, que va i obliga que les obres estiguin diguéssim, adjudicada davant del 31 de desembre, però executada d'integrament el 31 de desembre del 2020. No, no, no, executada íntegrament. aquí estem parlant d'unes obres que, ho dic perquè vosaltres, senyor, segurament vostè va estar governant amb mi, i el 2015, que ens passava igual, el 2015, varem fer aprovacions d'inversions sostenibles i vàrem aprovar el mes d'abril, precisament per evitar fer-nos el mes de maig i vam fer una, una modificació per valor de 388.000 euros íntegrament en millora de subministrament de xarxa d'aigua. Perquè van creure que allò era imprescindible i podia fer més d'abril. Clar que s'hagués pogut fer en mes de maig, que sí. Però, home, I que ho dic, és home, això s'hagués pogut portar més d'abril, però ho hem decidit fer al mes de maig perquè la Comissió Informativa en cap cas va informar de que la previsió era portar aquestes eh, modificacions al mes d'abril i que en tot cas les posaven al mes de maig per tant, jo penso que, deixant a part que segurament podíem coincidir amb d'aquestes obres que han aquí, podíem arribar a coincidir, home, jo crec que és important també el, el temps i les formes. Per tant, aquesta, aquest projecte que ho proposen aquí, jo crec que el fet que s'haguessin aprovat el mes d'abril, a més, quan ho fan en partides, que algunes partides són, són obertes, per exemple, algú pot dir que les obres de, de la Rambla Solcom valdran 80.000 euros justos? Està projecte acabat? Està aprovat el projecte? No. la millor, aquesta mateixa previsió tralçat, hagués pogut fer també que tinguinà el mes d'abril. Inclús jo li vaig dir a la Junta de Portaveus aquest ple extraordinari del que hem passat abans no es podia fer inclús el mateix dia abans de començar la pròpia campanya electoral? Cal ficar-lo en mig de la campanya electoral? Jo crec, que, jo crec que tot i que són punts importants les formes en política també s'han de cuidar i nosaltres només per aquest tema entenem que aquestes projectes a mi més agradat que el govern hagués donat més informació més enllà de la relació de projectes, que hagués pogut veure certament com quedarà definit el projecte d'Avinguda de del de Compte, que estàvem d'acord tots, inclús en un tema que l'anterior govern teníem previst haver ho fet durant també durant 2018 i 2019, però no hem vist el projecte, no l'hem vist. Aleshores, ens ha agradat, podem opinar sobre quin és el format que farem, com com quedarà adequat, si hi ha un únic espai o diversos espais. Per tant, nosaltres per aquest aspecte, eh, ja dic, no només, a part de que no hem conegut els projectes i perquè entenem que aquest punt concret no queda justificat que tinguem un pres extraordinari, s'hagués puc fer tranquil·lament al mes d'abril, com es va fer el 2015, que es va fer al mes d'abril, per evitar fer un ple al mes de màxim, un ple de campanya electoral, i per tant nosaltres per aquest aspecte, doncs, eh, ens abstindrem. Òbviament si, si arribem al govern, que per això treballarem, eh, aquests projectes molts, molts coincidim, i òbviament caldrà primer analitzar-los com està en realitat, perquè no els coneixem, i en cas també saber aquestes càmeres que volem diria dir dir per què són, quins carrers es, es pensen posar, com funcionaran, doncs òbviament doncs intentarem doncs modificar si cal aquesta, aquesta proposta, però ens estindrem en aquest punt. Molt bé, diverses um, coses, una és uh, uh, cert, uh, es podia la majoria dels punts aquests que hem aprovat avui, que, que ha llegit la regidora, d'aquestes quantitats, d'aquests projectes estaven ja preparats en el mes d'abril, els altres no, llavors van decidir deixar-los a tots per al mes, mes de maig, sobretot perquè des, de, des dels serveis tècnics eh, n'hi havia que els d'acabar de quantificar. Aquests projectes, eh, ara provem això perquè se redactin aquests projectes, no, no, estan, no estan dels redactats, però això fa ara, perquè si esperem que arribin al nou govern, els serveis tècnics... Uh, no tindríem temps perquè diríem la, entre una cosa i l'altra ens aniríem al mes de setembre de començar els a redactar no tindríem temps de tenir els redactats i licitats abans del, del 31 de desembre del 2019 uh, uh, nosaltres hem intentat el menys possible de fer uh, diríem una, un, un, una, una campanya diríem més política de vendre vendre'ns no, no, això no són els divendres socials del SOE sinó que és únic i exclusivament que els, li han dit els tècnics digueu-nos, només el mínim que heu de fer d'un millor 600.000 crec que recordar tip... un millor 400.000 un millor 400.000 400 no? si, si haguéssim volgut fer política i podíem haver fer legalment no? d'haver eh, redact... aprovat avui eh, doncs, doncs, el millor 400.000 d'aprovar tot un milió no, no, els hi han dit només que tècnicament es busquessin just el, el, la feina que tindrien ells per anar fent tota feina, per anar pensant tota aquesta feina, fins que el nou govern estigui ja operant i que pugui disposar d'aquest doncs, prop d'un milió d'euros que quedi. El de les càmeres és una cosa clarament que havia de passar al mes d'abril, o que passa que per no fer el mes d'abril una cosa, i ara no m'ho l'altra, però s'han ajuntat. Eh? Les càmeres són més un projecte de seguretat que hi ha respecte a un estudi de, de, de, de càmeres de seguretat que han ha se les entrades del poble dic, eh, dic l'única cosa que és això nosaltres en, els, en els, els serveis tècnics ens ho demanàvem, però això ho vam fer o que sí, nosaltres ho hem dit tècnics i tornem a repetir que només aprovar únic i exclusivament el que tècnicament creien ells que necessitaven diguem, la, els deures que necessitaven fins que el nou govern eh, doncs hi puguin encarregar i puguin disposar de la resta dels diners de l'IFES I, i aquesta és la raó doncs perquè s'ha aprovat en aquest plaest ordinari Sí Sí, sí Bé, jo no sé si són els llibres de socials del SOE, el, PSOE, el que, sí que són són els dimarts, 14 de maig, que és un desconeixement total de vostè de com funciona la pràctica més a l'Ajuntament. Vostè diu, aquesta partida es permeten que els serveis tècnics redactin els projectes. Perdoni, això és desconeixer com va l'Ajuntament. Aquests projectes han d'estar redactats o pàcilment acabats. Això permet que, els, permet que els serveis tècnics comencin a licitar, tinguin la partida habilitada, per licitar l'adjudicació de les obres. Però que vostè digui que això serveix perquè redactin és desconèixer algun o sigui, d'aquests projectes, projectes, projectes han d'estar allà acabats projectes perquè si no com es quantifiquen han d'estar acabats o sigui, estàs, això el que habilita és que aquesta partida una vegada aprovada i posada a la pública 30 dies, sigui habilitada per poder iniciar el procediment de contractació això sí, però no perquè redactin els projectes acabar-lo de redactar no, no, la majoria dels però no serveixen per això, serveixen per licitar per tant, escolti, vostè no són divendres socials del PSOE, si que vostè intenta fer Porta dos anys i veig que encara no li ha agafat, espero que no l'hi acabi d'agafar, que ja aquí doncs, no tingui temps per agafar-ne més, perquè la veritat és que aquest demostra un desconeixement important que em preocupa. preocupa. Per tant, mantindrem l'extensió, com he dit abans, amb aquests projectes per als motius que hi ha abans. Cap desconeixement, si sí, vostè... Cap, cap desconeixement, les coses se fan com s'han de fer, i crec i crec crec sincerament, que les coses s'han fet ben fetes vostè evidentment necessita des de l'oposició buscar-hi buscar-hi el, el que el que, el que no, no, no mira el, el que ha dit, ha dit a l'acte i mira el que ha dit no, no, ja, ja Molt bé. entenem doncs que s'ha de posar a votació a aquest punt vots a favor vots en contra Abstencions? Sí, serien 11 vots a favor, que n'hi haurien 7 d'esquerra, 4 de Ciu i 9 extensions, 7 del PCC, un d'entesa i un vot del senyor Lluís Pujol. De Ciu. Molt bé, doncs aquest punt, amb aquest punt donem acabat aquest, el, aquest ple extraordinari. Agrair tots els representants dels treballadors de la casa, agrair-los que hagin migut avui, i sobretot també en nom de, de, de l'equip de govern, jo crec que s'hi vegeixen tot, també eh, totes les hores que han matat per poder arribar a un acord. Moltes gràcies. Fins aquí aquest ple extraordinari del mes de, de, de maig, el darrer en aquest mandat, i que ha acabat doncs, 50 minutets el que ha durat aquest ple. Nosaltres doncs, ens acomiadem des del Saló de Plens i demà doncs, destacarem allò més remarcable que ens ha deixat aquesta sessió plenària extraordinària. Ens resobem demà. Bona nit.